Жорж Сант, Консуело, роман, переклад Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко, розділ 8. Що ти так дивишся на мене? запитала Консуело, бачачи, що Анзулето, увійшовши до кімнати, мовчки розглядає її з якимось дивним виглядом. Можна подумати, що ти мене ніколи не бачив. Це правда, Консуело, відповів він. Я ніколи тебе не бачу. Що ти говориш? Ти сповна розуму. О, господи, вигукнув Анзулето, у мене в мозку немов яка чорна пляма, через яку я не бачу тебе. Боже, милосердний, та ти хворий, мій друже. Ні, Люба моя, Заспокойся і постараймося все з'ясувати. Скажи мені, Консуело, ти вважаєш мене красивим? Ну, звичайно, адже я тебе люблю. А якби ти мене не любила, яким би я тобі здавався? Звідки мені знати? Але коли ти дивишся на інших чоловіків, розрізняєш же ти, красиві вони чи некрасиві? Розрізняю. Але для мене ти гарніший усіх красенів Через те, що я дійсно красивий Чи через те, що ти мене любиш І через те, і через інше Втім, усі вважають тебе красивим І ти сам це добре знаєш Але яке тобі до цього діло? Мені хочеться знати, чи любила б ти мене, якби я був потворний Мабуть, я й не помітила б цього Виходить, на твою думку, можна любити і некрасивого? Чому ж ні? Адже любиш ти мене? Виходить, ти некрасива, Консуело? Говори, відповідай же, ти справді некрасива. Мені завжди це говорили. А сам ти хіба цього не бачиш? Ні, ні, справді не бачу. Ну тоді я вважаю себе досить гарною і дуже задоволена цим. От зараз, Консуело, ти дивишся на мене такими добрими, щирими, люблячими очима, що здаєшся мені прекраснішою закорилу. Але мені хочеться знати, чи дійсно це так, чи це тільки моя омана. Розумієш? Я добре знаю твоє лице, знаю, що воно чесне і подобається мені. Коли я роздратований, воно діє на мене заспокійливо. Коли я смутний, утішає мене, коли я пригнічений, надихає мене, але я не знаю твоєї зовнішності. Я не знаю, консуело, чи дійсно ти некрасива. Я ще раз запитую, яке тобі до цього діло? Мені необхідно це знати. Як ти гадаєш, чи може красивий чоловік любити некрасиву жінку? Але ж любив ти мою бідолашну матір, а вона зробилася під кінець цілковитим страховиськом. І ти вважала її потворною? Ні, а ти? Я й не думав про її зовнішність. Але це зовсім не те, консуело. Я говорю про іншу любов, про пристрасну, адже я тебе люблю саме такою любов'ю. Чи не правда? Я не можу обходитися без тебе». Не можу з тобою розлучитись, адже це справжня любов, правда? А чим іншим могло б це бути? Дружбою? Так, можливо, що це і є дружба. Тут здивована Консуело замовкла і уважно подивилася на Анзолето, а той, поринувши в роздуми, уперше сушив собі голову над тим, що він відчував до Консуело – любов чи дружбу. І про що говорили цей спокій почуттів і ця цнотливість, яку він так легко зберігав біля неї? Про повагу чи про байдужість? Уперше подивився він на дівчину очима молодого чоловіка, не без деякого хвилювання, розбираючи й оцінюючи її чоло, очі, фігуру, все те, що де тепер жило в його уяві в вигляді якогось затуманеного ідеального цілого. Уперше свильована Консуело була збентежена поглядом свого друга. Вона зашарілася, серце її забилося, і не маючи сили дивитись у вічі Анзулетто, вона відвернулась. Анзулето все ще продовжував зберігати мовчання. Не зважуючись його перервати, Консуело раптом відчула невимовну тривогу, великі сльози. Одна за одною покотилися по її щоках, і затуляючи лице руками, вона вигукнула. «О, я бачу, ти прийшов мені сказати, що не хочеш більше, аби я була твоєю подругою!» «Ні-ні, ніколи я цього не говорив і не говорю!» Вигукнув Анзолето, наляканий її слізьми, які бачив уперше, і поспішно по-братському обійняв її. Але в цю мить Консуелу відвернулась, і тому замість свіжої прохолодної щоки поцілунок його зустрів гаряче плече, ледь прикрите косинкою із грубого чорного мережива, Коли перший спалах пристрасті виникне в сильній молодій істоті, яка зберегла всю свою дитячу чистоту, але вже досягла повного розквіту, він викликає приголомшливе, майже болісне відчуття «Не знаю, що зі мною», – мовила Консуело, вириваючись із обіймів свого друга із страхом, якого досі не відчувала «Але мені зле, мені здається, начебто я вмираю» «Не треба умирати, Люба», – говорив Анзулето, ніжно підтримуючи її «Тепер я переконаний, що ти красоня» Справжня красуня! Дійсно, Консуело була дуже гарна в цю мить, і Анзулето, відчувши це всією своєю істотою, не міг стриматися, щоб не висловити їй свого захоплення, хоч і не був упевнений у тім, що її краса відповідає вимогам сцени. «Та скажи нарешті, навіщо тобі знадобилося сьогодні, щоб я була красива?» запитала Консуело зненацька сполотнівши і знесилівши. А хіба тобі самій не хочеться бути красивою, мила Консуело? Так, для тебе. А для інших? Яке мені до них діло? А якби від цього залежало наше майбутнє? Тут Анзолето, бачачи, як збентежив він свою подругу, відверто розповів їй про те, що сталося між ним і графом, коли він передав їй не дуже втішні для неї слова з Зустіньяні. Добродушна Консуело, що зрозуміла тепер, у чому річ, і встигла заспокоїтися, витерла сльози і розсміялася. «Як?» – вигукнув Анзулето, уражений такою цілковитою відсутністю марнославства. «Ти нітрохи трохи?» – не схвильована, не збентежена. «О, я бачу, Консуело» що ви маленька кокетка і чудово знаєте, що ви непотворні. «Послухай», – відповіла вона, всіміхаючись, «поза як ти надаєш такого значення усіляким дурницям, я мушу тебе трохи заспокоїти. Я ніколи не була кокеткою. При моїй зовнішності це було б смішно. Одначе безсумнівно, що я тепер уже непотворна». Справді, «Ти це чула? Хто ж говорив тобі це, Консуело?» «По-перше, моя мати. Її ніколи не бентежила моя некрасивість. Вона не раз повторювала, що це мене, і що сама вона в дитинстві була ще гірша. А тим часом я від багатьох, хто знав її, чула, що в 20 років вона була найкрасивішою дівчинкою в Бургосі. Пам'ятаєш, коли вона співала в кав'ярні?» Не раз доводилося чути, яка, мабуть, ця жінка була гарна в молодості. Бачиш, друже мій, для бідняків краса – це справа однієї миті. Сьогодні ти ще не красива, а завтра вже перестала бути красивою. Можливо, і я ще буду гарненькою, тільки б мені не перевтомлюватися, висипатися добре та не дуже голодувати. Консуело, ми з тобою не розлучимося. Я незабаром розбагатію, ти ні в чому не будеш мати потреби і зможеш гарнішати, скільки тобі заманеться. У добрий час, нехай допоможе нам Господь в усьому іншому. Так, але все це не вирішує справи зараз. Необхідно дізнатися, чи вважатиме тебе граф достатньо красивою для сцени. Клятий граф, тільки б він не був занадто вимогливим. «Ну, принаймні, ти не погануля». «Так, я не погануля. Ще недавно я чула, як Скляр, той, що живе напроти нас», – сказав своїй дружині. «А знаєш, Консуело зовсім непогана з лиця. До того ж у неї чудова фігура, а коли вона сміється, так просто серце радіє. Коли ж заспіває, робиться й зовсім красивою». «А що відповіла на це його дружина?» Вона відповіла, а тобі що до цього дурню? Ліпше займайся своєю справою. Одруженому чоловікові нема чого заглядатися на дівчат. І скажи, видно було, що вона гнівається. Ще й як? Так, це гарна ознака. Вона вважала, що чоловік їй не помилився. Ну, а ще що? А потім Рафиня Моченіго. Я шию на неї. І вона завжди турбувалася про мене. Отож минулого тижня входжу я до неї, а вона й говорить: "Докторе Вянчило, подивіться, докторе, як ця дівчинка виросла, побіліла, яка в неї чарівна фігура". А доктор що відповів? Він відповів: "Так, дійсно, пані, я не впізнав би її, присягаюся вам. Вона з тих флегматичних натур, які біліють коли починають повніти, побачите, з неї вийде красуня. Чи не чула ти ще чого? Ще й гуменя монастиря Санта К'яра. Вона замовляє мені вишивки для своїх вівтарів. Теж сказала одній з черниць. Хіба не моя була правда, коли я говорила, що консуело схожа на нашу святу Що разом молячися перед образом, я мимоволі думаю про цю дівчинку. Думаю і прошу Бога, щоб вона не впала в гріх і завжди співала, тільки в церкві. А що відповіла сестра? Вона відповіла. Ваша правда, мати і гуманя, суща правда. Зараз же після цього я побігла до їхньої церкви подивитися на святу Цецилію. Її написав великий художник. І вона така красуня. І вона схожа на тебе? Трошки. Чому ж ти мені ніколи про це не говорила? Та я якось не думала про це. Мила моя Консуело, так виходить, ти красива. Цього я не думаю, але я вже не така погана собою, як говорили раніше. У всякому разі, про свою потворність я більше не чую. Що правда, може причина в тому, що люди не хочуть мене засмучувати тепер, коли я стала дорослою. «Ну, Консуело, подивись ну, на мене гарненько. Почати з того, що в тебе найкрасивіші в світі очі. Зате рот занадто великий!» Ставила, сміючись, Консуело, розглядаючи себе в осколок розбитого дзеркала. «Рот не малий, але які чудові зуби!» Продовжував Анзулето. «Просто перлини! Так і сяють, коли ти смієшся! В такому разі, коли ми з тобою будемо у графа, ти мусиш неодмінно розсмішити мене, а волосся яке чудове консуело. Оце правда. На, подивися. Вона витягла шпильки і цілий потік чорного волосся, у якому сонце відбилось, як у дзеркалі, спустився до землі. У тебе високі груди, тонка талія, а плечі до чого вони гарні? Навіщо ти ховаєш їх від мене, консуело? Адже я хочу бачити. Тільки те, що тобі неминуче доведеться показувати публіці. Ну, Гаума не досить маленька, бажаючи перемінити розмову, сказала консуело, виставляючи свою крихітну, чудову ніжку, ніжку справжньої андалузьки, яку майже неможливо зустріти в Венеції. Ручка теж чудова, додав Анзолето, перше цілуючи їй руку, яку дотепер тільки по товариському потискував. Ну. «Покажи мені свої руки вище, ти ж їх сто разів бачив!» – заперечила вона, знімаючи мітенки. Це жіночі рукавички без пальців. «Та ж бо я ніколи ще їх не бачив!» – сказав Анзолето. Це безневинне і разом з тим небезпечне розслідування починало дивним чином хвилювати юнака. Він якось одразу замовк і все дивився на дівчину а та під впливом його поглядів з кожною хвилиною перетворювалась, роблячись усе гарнішою і гарнішою. Можливо, він був не зовсім сліпий раніше. Можливо, перша консуело, сама того не усвідомлюючи, скинула із себе вираз безтурботності, припустимий лише при бездоганній правильності ліній. У цю мить іще схвильована ударом, який уразив її саме серце – та вже знову простодушна й довірлива, однак і ще відчуваючи легку зніяковілість, що виникала не від кокетства, яке прокинулося, а від почуття соромливості, пережитого і зрозумілого нею. Вона прозорою білизною лиця і чистими ясними очима дійсно нагадувала святу Цицилію з монастиря Санта К'яра. Анзелетто не в силах було одірвати від неї очей. Сонце зайшло, у великій кімнаті з одним маленьким вікном швидко темніло, і в цьому напівсвітлі Консуело стала ще гарнішою. Здавалося, начебто навколо неї розвівається подих невловимих насолод. У голові молодого Анзулетто пронеслася думка віддатися пристрасті, що пробудилася в ньому з незнаною дотепер силою, але негайно ж холодний розум узяв гору над цим порибом. Йому хотілося своїм палким захватом схвилювати консуело і перевірити, чи може її краса розбудити в ньому таку ж пристрасть, яку будили всіма визнані красуні, що ними він уже володів. Але він не посмів піддатися цій спокусі, недостойний тієї, що викликала в ньому такі думки. Хвилювання його все росло, а острах втратити це нове для нього солодке відчуття змушувало бажати щоб ця мить тривала якомога довше. Раптом Консуело, що не могла вже терпіти довше зніяковілість, яка охопила її, зробила над собою зусилля, і щоб знову повернутися до колишньої безтурботної веселості, почала погоджати по кімнаті, наспівуючи з перебільшеною експресією уривки з ліричної драми і супроводжуючи спів немов на сцені, «Трагічними жестами!» «Та це ж чудово!» Захоплено вигукнув Анзулето, бачачи, що вона здатна вдаватися до сценічних трюків, чого він у ній ніколи не підозрював. «Зовсім не чудово!» сказала Консуело сідаючи. «Сподіваюся, ти це говориш жартома?» «Запевняю тебе, це було б чудово на сцені! Повір, тут немає нічого зайвого!» Корила луснула б від зазрості. Це так само ефектно, як те, за що її аплодують з таким шаленством. Мій милий Анзолетто, я зовсім не хочу, щоб вона луснула від заздрості до такого фіглярства. І якби публіка здумала аплодувати мені тільки тому, що я вмію передражнювати Корилу, то перед такою публікою я більше не захотіла б з'являтися. Ти, виходить, сподіваєшся її перевершити? Так, сподіваюся, або відмовлюся від усього. Як же ти це зробиш? Поки ще не знаю. Спробуй! Ні, все це лише мрії, і поки не буде вирішено, погана я собою чи гарна, нам нема чого будувати повітряні замки. Може, ми обоє з тобою не сповна розуму? І як висловився пан граф? Консуело дійсно потворна. Це останнє припущення дало Анзолетто сили піти. Розділ дев'ятий. У цю смугу свого життя майже невідомо його біографа Ніколо Порпора – один із кращих композиторів Італії та найбільший професор співу XVIII століття, учень Скарлатті, вчитель співаків Гаса. Фарінелі, Кафарелі, Салімбені, Уберто, відомого під ім'ям Пурпоріно і співачок Мінготті, Габріелі, Мольтені, словом, родоначальник найзнаменитішої школи співу свого часу Ніколо Порпора, животів у Венеції, у стані близькому до богості і розпачу, а тим часом колись він стояв на чолі консерваторії Оспадалетто в цьому самому місці, і то був найблискучіший період його життя. Саме в ту пору ним було написано і поставлено його кращі опери, кращі кантати і всі його головні твори духовної музики. Викликаний 1728 року до Відня, він, щоправда, не без деяких зусиль домігся там заступництва імператора Карла VI – він користувався також прихильністю Саксонського двору, а потім був запрошений до Лондона, де протягом дев'яти чи десяти років мав честь суперничати із самим великим Генделем, зірка якого саме в цю пору трохи потьмяніла. Але зрештою геній Генделя запанував і Порпора, уражений у своїй гордості та майже без грошей, повернувся до Венеції. Де не без труднощів посів місце директора вже іншої консерваторії Він написав тут іще кілька опер І поставив їх на сцені Але це було нелегко Остання ж опера, хоч і написана в Венеції І тільки в Лондонському театрі Де не мала ніякого успіху Геніїві його було завдано жорстокого удару Слава і успіх могли би ще відродити його Але недячність Гасе. Фарінелі Кафарелі, які все більше й більше забували свого вчителя, остаточно розбила його серце, озлобила його, отруїла йому старість. Відомо, що він помер у Неаполі на 80-му році життя, у злигодня, і горі, у той час, коли грав з усіньяні, передбачаючи відхід корили і майже бажаючи його, підшукав їй заступницю. Корпора переживав якраз один із нападів озлоблення, і його роздратування мало деяку підставу. Якщо в Венеції любили і виконували музику Ямелі, Лотті, Карісімі, Гаспаріні і інших чудових майстрів, то це не заважало публіці одночасно захоплюватися, не перебираючи легкою музикою Кокі, Буїні, Сальватуре, Поліні і інших більш або менш бездарних композиторів. Що лестили пересічним людям своїм легким і вульгарним стилем. Оперегасе не могли подобатися його вчителеві, справедливо розгніваному на нього. Маститий і нещасний Порпора, що закрив серце й вуха для сучасної музики, намагався задушити її славою і авторитетом старих, і з надмірною суворістю він гудив граціозні твори галупі і навіть оригінальні фантазії Кьодзетто, популярного в Венеції композитора. З ним можна було розмовляти лише про Падре Мартіні, про Дуранте, про Монтеверді, про Палестріну. Не знаю, чи був він прихильним навіть до Марчелло і Лео. Ось чому перші спроби графа Дустін'яні запросити на сцену його невідому ученицю, бідну Консуело, якій він бажав однаки слави і щастя – були зустрінуті порпорою, холодно і зі смутком. Він був занадто досвідченим викладачем, аби не знати ціни своїй учениці, не знати, на що вона заслуговує. Сама думка про цей істинний талант, вирощений на шедеврах старих композиторів, буде піддано профанації, жахала старого, опустивши голову пригніченим голосом. Він відповідав графу: "Ну що ж, беріть цю незаплямовану душу, цей чистий розум, киньте його собакам, віддайте на поживу звірам, якщо вже така в наші дні доля генія". Ця серйозна, глибока і разом з тим комічна печаль старого музиканта піднесла концоєловоча графа, якщо цей суворий учитель так цінує її, значить її за що. Це дійсно ваша думка, шановний маестро? Справді консуело така незвичайна, божественна істота. Ви її почуєте, мовив Порпора з виглядом людини, що скорилася неминучому. І повторив, така її доля. Граф усе таки зумів розсіяти з невіру маестро, обнадіявши його обіцянкою, серйозно переглянути оперний репертуар свого театру. Він обіцяв виключити з репертуару, як тільки йому вдасться позбутися корили, погані опери, що ставилися за його словами, лише за її примхою і заради її успіху. Він натякнув досить спритно, що буде дуже стриманий відносно постановок опер Гассе, і навіть заявив, що в разі, Якщо Порпора побажає створити оперу для Консуело, то день, коли учениця вкриє свого вчителя подвійною славою, передавши його думки у відповідному стилі, буде торжеством для оперної сцени сан самуеле і найщасливішим днем у житті самого графа. Порпора, переконаний його доводами, трохи полагіднішав і потай усе бажав, щоб дебюті учениці якого він спочатку побоювався, гадаючи, що вона могла б надати нового близьку творам його суперника. Відбувся. Однак, оскільки граф висловив побоювання щодо зовнішності Консуело, він навідріз, відмовився дати йому можливість прослухати її у вузькому колі і без підготовки на всі наполягання запитання графа, він відповідав. «Я не стверджуватиму, що вона красуня», Дівчина так бідно одягнена, природно губиться перед таким вельможею і цінителем мистецтва, як ви. Дитя народу вона не зустрічала в житті ніякої уваги, і ясна річ має потребу в втім, аби трохи зайнятися своїм туалетом і підготуватися. До того ж консуело належить до числа людей, чиї обличчя дивно перетворюються під впливом натхнення – Треба одночасно й бачити, і чути її. Доручіться мені. Якщо вона вам не підійде, я візьму її до себе і знайду спосіб зробити з неї гарну черницю, яка прославить школу, де буде викладати. Така була в дійсності та майбутність, про яку дотепер міріяв Порпора для Консуело. Побачивши потім свою ученицю, він голосив, що їй доведеться співати У присутності графа Дзустін'яні Коли дівчина наївно Висловила побоювання Що граф визнає її некрасивою Вчитель Переконавши її в тому Що граф сидітиме в церкві під час богослужіння І не побачить її За гратами органа Та все-таки порадив одягтися Пристойніше Тому що після служби Він відрекомендує її графові Хоч який був бідний сам Шляхетний старий, він дав їй для цієї мети невелику суму, і Консуело, свильована і розгублена, перше зайнялася своєю особою і на підготувала свій туалет. Вона вирішила також випробувати свій голос і, заспівавши, відчула його таким сильним, свіжим і гнучким, що кілька разів повторила зачарованому і також свильованому анзулетто. Ах, навіщо потрібно співати чи ще щось, окрім уміння співати? Розділ десятий Напередодні врочистого дня Анзолето застав двері в кімнату своєї подруги, зачиненими на засувку, і тільки прождавши на сходах близько чверті години, зміг нарешті війти і глянути на консуело у святковому вбранні, яке їй хотілося йому показати. Вона надягла гарненьке ситцеве плаття у великих квітах, мереживну косинку і напудрила волосся. Це так змінило її вигляд, що Анзолето простояв у здивуванні кілька хвилин, не розуміючи, чи виграла вона, чи втратила від такого перетворення. Нерішучість, яку Консуело прочитала в його очах, уразила її, немов удар кінджала. Ну от. Вигукнула вона «Я бачу, що не подобаюся тобі Цьому бранні Хто може визнати мене Хоча б терпимою Якщо навіть той, хто мене любить Не відчуває, дивлячись на мене Ні найменшого задоволення Завжди, завжди Заперечив Анзулетто Насамперед Я уражений твоєю чарівною фігурою В цьому довгому ліфі До того ж мереживна косинка надає тобі такого шляхетного вигляду. Спідниця падає широкими складками і сидить на тобі чудово. Однак мені жаль твого чорного волосся. Так мені здається, що перед цим було краще. Але що поробиш? Воно гарне для плебеки, а завтра ти маєш бути сеньорою. А навіщо мені потрібно бути сеньорою? Я ненавиджу цю пудру. Вона знебарблює, і старить найкрасивіше, а під усіма цими оборками я здаюся собі чужою. Словом, я сама собі не подобаюся і бачу, що й ти такої ж думки. Знаєш, сьогодні я була на репетиції, і при мені Клоринда теж приміряла нове плаття. Яка вона ошатна, смілива, красива, от щасливиця. На неї не потрібно дивитися двічі, щоб переконатися в її красі. Мені дуже страшно з'явитися перед графом поряд із нею. Будь спокійна, граф не тільки бачив її, але й чув. І вона співала погано? Так, як співає завжди. Ах, друже мій, суперництво псує душу. Ще недавно, якби Клоринда при всьому своєму марнославстві, вона ж зовсім непогана дівчина, зазнала фіаско перед знавцем музики, я від усієї душі пожаліла б її і розділила з нею її горе. А сьогодні я ловлю себе на тому, що могла порадіти її провалу. Боротьба, заздрість, прагнення звести зі світу одна одну. І все через кого? Через людину, яку не тільки не любиш, але навіть не знаєш. Як це сумно, любий мій. І мені здається, що я однаково боюся і успіху, і провалу. Мені здається, що настав край нашому з тобою щастю. І що завтра, хоч би який би був результат випробування, я повернуся в цю убого кімнату зовсім іншою, не тією, що жила в ній дотепер. Дві великі сльози скотилися по щоках Консуело. Плакати тепер? «Як можна?» – вигукнув Анзулето. «У тебе потьмяніють очі, розпухнуть повіки, а твої очі, Консуело, гляди не псу їх, вони найкрасивіші, що в тебе є!» «Або менш некрасиве, ніж усе інше!» – мовила вона, втираючи сльози. «Виявляється, коли віддаєш себе сцені, то не маєш права навіть плакати!» Анзулетто намагався її втішити, але вона була сумна протягом усього дня, а ввечері, залишившись на самоті, вона струсила пудру зі свого прекрасного, чорного, як смола волосся, пригладила його, приміряла ще не старе чорне шовкове платтячко, яке зазвичай надягала щонеділі, і побачивши себе в дзеркалі такою, якою звикла себе бачити, заспокоїлася, потім... Палко помолившись, почала думати про свою матір, розчулилася і заснула в сльозах. Коли Анзулетто наступного ранку зайшов за нею, щоб разом іти до церкви, він застав її біля спінета, одягнену і причесану, як зазвичай щонеділі. Вона репетирувала арію, яку мала виконувати. «Як? І ще не причесана, не одягнена!» Адже незабаром і ти. Про що ти думаєш, Консуело? Друже мій, я одягнена, причесана та спокійна, і я хочу залишитися в такому вигляді, сказала вона рішучим тоном. Усі ці ошатні плаття зовсім мені не личать. Моє чорне волосся тобі більше подобається, ніж напудрене. Цей ліф не заважає мені дихати. Будь ласка, не супереч. Це справа вирішена. Я просила Бога надихнути мене, а матінку наставити, як мені поводитися. І от Господь переконав мене бути скромною і простою. А матінка сказала мені у вісні те, що говорила завжди. Постарайся добре проспівати, а все інше в руках Божих. Я бачила, як вона взяла моє ошатне плаття, мої мережі, вострічки. І сховала їх у шафу, а моє чорне платячко і білу серпанкову косинку поклала на стілець біля мого ліжка. Прокинувшись, я сховала своє брання до шафи, як зробила це вона у вісні, надягла своє чорне платячко, косинку, і от я готова. І почуваюся куди хоробрішою, відтоді, як стала знову сама собою. Послухай краще мій голос. Усе залежить від нього, і вона виконала руладу. «О, господи, ми пропали!» – вигукнув Анзолето. Голос твій звучить глухо, і очі зовсім червоні. Ти, напевно, вчора ввечері плакала. Гарна, нема чого казати. Повторюю тобі, ми пропали. Ти просто з глузду з'їхала одягтися в жалобу святкового дня». Це й нещастя приносить і робить тебе набагато гіршою, ніж ти є. Скоріше, скоріше переодягайся, а я поки що збігаю за рум'янами. Ти бліда, як мрець. Між ними розгорілася палка-суперечка. Анзолето був навіть дещо грубий. Бідолашна дівчина знову засмутилася і розплакалася. Це ще більше вивело із себе Анзолето. І суперечка була в повному розпалі, коли на годиннику пробило за чверть-другу. Залишилося рівно стільки часу, щоб, засапавшись, добігти до церкви. Анзулето вибухнув прокльонами. Консуело, блідіша від ранкової зірки, що дивиться в воду лагун, востаннє зазирнула в своє розбите дзеркальце, і рвучко кинулася в обійми Анзулето. «Друже мій, Вигукнула вона, «Не свари, не проклинай мене, краще поцілуй мене міцніше, щоб розрум'янити мої побілілі щоки. Нехай твій поцілунок буде жертовним вогнем на вустах Ісаї. І нехай Господь не покарає нас за те, що ми засумнівалися в Його допомозі». Поспішно накинувши на голову косинку, вона схопила ноти і, тягнучи за собою коханого, що розгубився, побігла з ним до церкви Мендіканті. Церква була вже заповнена шанувальниками прекрасної музики порпори. Анзулето, ні живий, ні мертвий, пішов до графа, який заздалегідь умовився зустрітися з ним тут, а консуело піднялася на хори. Хористки вже стояли у бойовій готовності, а професор чекав біля Пюпітра. Консуело й не підозрювала. Що з того місця, де сидів граф, прекрасно видно, хор, і ще він, не спускаючи очей, стежить за кожним її рухом, але обличчя її він ще не міг розгледіти. Прийшовши, вона відразу опустилася на коліна і, затуливши обличчя руками, почала гаряче молитися. Господи, шепотіла вона, ти знаєш? що я прошу піднести мене, не прагнучи при цьому принизити моїх суперниць. Ти знаєш також, що присвячуючи себе світу і світському мистецтву, я не хочу забути тебе, не хочу вести порочного життя. Тобі відомо, що в душі моїй немає марнославства, і я благаю підтримати мене. Облагородити звук мого голосу, І додати йому проникливість, Коли я співатиму хвалу Тобі, Лише заради того, щоб з'єднатися з тим, кого мені дозволила любити моя мати, Щоб ніколи не розлучатися з ним, Дати йому радість і щастя. Коли пролунали перші акорди оркестру, Що закликали консуело, зайняти своє місце, Вона повільно підвелася з колін. Косинка її сповзла на плечі. Тут графе Анзулето сповнені нетерпіння і занепокоєння. Нарешті змогли побачити її. Але що за чудесне перетворення сталося із цією юною дівчиною? Ще за хвилину перед тим такою блідою, пригніченою, втомленою, переляканою. Навколо її високого чола здавалося маяло небесне сяйво. Ніжна знемога була розлита по шляхетному, спокійному, ясному обличчю. У її безтурботному погляді не видно було дрібної жадоби успіху. У всій її істоті відчувалося щось серйозне, глибоке, таємниче, що зворушувало та вселяло повагу. «Кріпись, дочко моя!» – прошепотів її професор. Ти виконуватимеш твір великого композитора в його присутності. Він тут і слухатиме тебе. Хто? Марчелло? Запитала здивована Консуело, бачачи, що професор кладе на піпітр псалми Марчелло. Так, Марчелло, а ти співай, як завжди, не краще, не гірше. І все буде чудово. Справді. Марчело, що в цей час доживав останній рік свого життя Приїхав попрощатися з рідною Венецією Яку він тричі уславив І як композитор, і як письменник, і як державний діяч Він виявив багато уваги Порпорі Який попросив іменитого гостя прослухати його учениць Професор, бажаючи зробити сюрприз маститому композиторові Поставив першим номером його чудовий псалом «І Челлі, і Мерсі рано, і неосяжні небеса, говорять нам», який Консуело виконувала досконало, жоден твір не міг більше гармоніювати з релігійним екстазом, який була сповнена в цю хвилину, шляхетна душа дівчини. Щойно Консуело пробігла очима перший рядок цього глибокого захоплюючого псалма, вона перенеслася в інший світ, забувши про графа, про суперниць, що злобують, про самого Анзулетто. Вона пам'ятала тільки про Бога та про Марчелло. У композиторі вона бачила посередника між собою і цими сяючими небесами, славу яких вона готувалася співати. Чи міг який-небудь сюжет бути прекраснішим? Чи могла бути піднесенішою ідея, і челі і менці Наррано, Дель Гранде й Діо Ла Глоря, Ільфармаменто Лучидо, а Луніверсу Анція, Квандосєно мірабелі деля Суадеста Леопере? Величезні небеса розповідають про велику Божу славу, світла твердь Всесвіту оповіщає, які ж вони чудові. Його правиці, справи. Чарівний рум'янець залив їй щоки, Священний вогонь запалав у великих чорних очах, І під зводами церкви пролунав її незрівнянний голос, Чистий, могутній, величний голос, Який міг іти лише від істоти, Що має винятковий розум і велике серце. Після декількох тактів сльози розчулення Заструменіли з очей Марчелло. Граф не в змозі перебороти хвилювання, вигукнув Присягаюся Богом! Ця жінка прекрасна. Це свята Цицилія, свята Тереза, свята Консуело, це особлення поезії, музики, віри. Ванзулето підкошувалися ноги, він ледве стояв, судорожно стискаючи руками грати підвищення поки нарешті, задихаючись, близький до непритомності, не опустився на стілець, сп'янілий з радості й гордості. Лише повага до святого місця стримувала численних аматорів і юрбу, що наповняла церкву, від бурхливих оплесків до речних у театрі. У графа не вистачило терпіння дочекатися кінця відправи, і він піднявся на хори, щоб висловити свій захват порпорі і Консуело, ще під час богослужіння, поки духівництво читало молитви, Консуело попросили піднятися на підвищення, де сиділи граф і Марчело. Композитор захотів подякувати їй і висловити їй свої почуття. Він був ще такий схвильований, що ледве міг говорити. Дочко моя!» – почав він уривчастим голосом. Прийми подяку і благословення умираючого. Ти в одну мить змусила мене забути цілі роки смертельних мук. Коли я слухав тебе, мені здавалося, що зі мною сталося чудо. Жорстокий бій, який безперестанно роздирає мене, зник назавжди. Якщо ангели на небесах співають, як ти... Я жадаю покинути землю, щоб утішитися вічною насолодою, яку я спізнав завдяки тобі. Благословляю тебе, дитя моє, будь щаслива в цьому світі, як ти цього заслуговуєш. Я чув Фаустіну, Романіну, Куцоні, всіх найбільших співачок світу. Вони не варті твого мізинця, Тобі судилося дати людям те, чого вони ще ніколи не чули. Тобі судилося змусити їх відчути те, чого дотепер не відчув, і ще жоден смертний. Пригнічена, мов би знищена цією високою похвалою, консуело низько схилилася, наче намагаючись стати навколішки і не спроможна вимовити ні слова, Чірки піднесла до губ мертовно бліду руку великого старця, але, підводячись, вона кинула над Золето погляд, що, здавалося, говорив йому, «Невдячний, і ти не розгадав мене!» Розділ одинадцятий Протягом решти богослужіння Консуело виявила стільки енергії і такі природні дані, що всі вимоги, який міг би ще поставити гравду сіньяні, виявилися задоволеними. Вона вела за собою, підтримувала і надихала весь хор і в міру виконання своїх партій виявила величезний діапазон голосу і усю розмаїтість його достоїнств, а також невичерпну силу своїх легенів або вірніше досконалість свого мистецтва адже той, хто вміє співати. Не знає втоми, а співати для Консуело було так само легко, як для інших дихати. Її чистий, звучний голос вирізнявся серед сотні голосів її подруг, і їй не треба було для цього кричати, як бездарним і безголосим співачкам. До того ж вона почувала й розуміла до найтонших відтінків думку композитора. Словом, вона одна була й артистом, і майстром серед усього цього гурту пересічний співачок із малявим темпераментом, хоча й зі свіжими голосами. Природно не хвастаючись цим, вона панувала, і поки тривав спів, усім, хто співав, здавалося, що інакше й бути не може. Але коли хор змовк, ті самі хористки, які під час виконання поглядом благали консуело про допомогу, Тепер у глибині душі були сердиті на неї за це. усі похвали на адресу школи Пурпори приписували собі. Всі ці похвали Пурпора вислухував мовчки, сміхаючись. Але при цьому він дивився на консуело. П'янзулето чудово розумів, що говорить його погляд. По закінченні богослужіння граф в одній з приймалень монастиря запропонував хористкам – Пишне частування. Грати розділяли два великі столи, поставлені в формі півмісяця, один проти одного. Просвіт, розрахований на розмір величезного пирога, був залишений посередині гра для того, щоб передавати страви, які грав сам люб'язно пропонував старшим черницям і вихованкам. Одягнені послушницями, останні приходили по дванадцяти розразу, і по черзі – Сідалися на вільні місця в глибині зали. І гуменя сиділа біля самих град, праворуч від графа, що сидів у зовнішній частині зали, а ліворуч від нього було вільне місце. Далі сиділи Марчело, Порпора, парафіяльний священник, старші священники, що брали участь у церковній відправі, трохи аристократів, аматорів музики, світські попечителі школи і нарешті – Красень Анзулето у своєму парадному чорному костюмі, при шпазі. Зазвичай за таких обставин молоді співачки бували дуже жваві. Їх приводили у приємний і збуджений стан смачні страви, товариство чоловіків, бажання подобатися або хоча б бути поміченими. І вони весело базікали навперебій. Але цього разу учта проходила невесело і якось натягнуто. Задум графа перестав бути таємницею. Хіба є секрет, що якимось чином не просочиться крізь щілини монастирських стін? І от кожна з молодих дівчат в глибині душі мріяла, що саме її фурпора запропонує графові замість корили. Сам професор хитро підтримував у деяких з них цю ілюзію, в одних, аби змусити їх краще співати в присутності Марчело, в інших – щоб неминучим розчаруванням помститись їм за все те, що він перетерпів од них на своїх уроках. Так чи інакше, прихожа учениця школи Клоринда вичепурилася цього дня, геть чисто, збираючись сидіти поруч із графом. Якою ж була її лють, коли вона побачила, що ця старчиха Консуело у своєму чорному платячку ця погануля, відтепер визнана. Кращою співачкою школи Та єдиною її окрасою Сідає З незворушним виглядом За стіл між графом І Марчелло Злість спотворила її лице Вона стала такою некрасивою В якої ніколи не була Консуело і якої стала б сама Венера Під впливом на стільки ницих І злісних почуттів Анзулето, тріумфуючи перемогу Бачив що відбувається в душі Клоринди, він підсів до неї і розсипався вульгарний компліментах, які та мала дурість прийняти за чисту монету. Це незабаром її втішило. Вона уявила, що заполонивши увагу нареченого консуело, може помститись їй і пустила в хід усі свої чари. Та вона була занадто обмеженою, а Анзулетто занадто хитрим, і ця нерівна боротьба неминуче мала поставити її в смішне становище. Тим часом граф, розмовляючи з Консуело, все більше й більше дивувався, бачачи, що такт, здоровий глуз і чарівність, які виявляє вона в розмові, не менш значні, ніж таланти й вміння, виявлені в церкві, за цілковитою відсутності кокетства. В ній було стільки щирості, веселості, доброти, довірливості, що при першому знайомстві вона вселяла непереборну симпатію. Після вечері граф запросив Консуело проїхатися разом з ним і його друзями в гондолі, подихати вечірнім повітрям. Марчело не міг через хворобу брати участь у цій прогулянці, але Порпора, Гра Барбаріго і кілька інших аристократів із задоволенням прийняли пропозицію графа. Анзулето був також допущений. Консуело з ніяковілістю подумала про те, що їй доведеться бути самій в такому великому чоловічому товаристві і тихенько попросила графа запросити також і Клоринду. З Усін'яні, який не розуміє причини залицяння Анзулето до бідолашної красуні, був навіть задоволений, що той під час прогулянки буде більше зайнятий нею, ніж своєю нареченою. Добласний граф, завдяки своєму легкодумству, гарній зовнішності, багатству, власному театру, а також легким вдачам свого народу і свого століття, був наділений чималою зарозумілістю. Збуджений випитим грецьким вином і музикою, прагнучи помститися, як найскоріше підступні кориллі, граф, Вважаючи це цілком природним, одразу почав опадати коло Консуело. сівшись поруч із нею і улаштувавши так, щоб інша юна пара опинилася на протилежному кінці гондоли. Він досить виразно впився поглядом у свою нову жертву. Але простодушна Консуело нічого не зрозуміла. Їй, такий чистій і чесній, навіть на думку спасти не могло, щоб покровитель її друга... Був здатний на таку ницість, до того ж через свою звичайну скромність, яку не міг похитнути навіть блискучий нинішній успіх. Консуело не допускала й гадки про бажання графа повпадати коло неї. Вона так само продовжувала ставитися шанобливо до знатного вельможі покровителя її Янзулето і простодушно по-дитячому. Насолоджувалася приємною прогулянкою Її спокій і довірливість настільки вразили графа Що він не знав віднести її до веселої невимушеності жінки Що не помишляє про опір Чи до наївної дурості зовсім незайманої істоти В Італії дівчина 18 років Досить освічена Я хочу сказати, була освічена Особливо 100 років тому та ще маючи такого друга, як Анзулето, здавалося, б, усе сприяло сподіванням графа, а тим часом щоразу, коли він брав консуело за руку або збирався обійняти її, його втримувала незбагненна зніяковілість, він відчував непевність, ледве нешанобливість, якої не міг усвідомити. Барбаріго також вважав, що консуело надзвичайно приваблива своєю простотою і охоче розраховував би на неї так само, як і граф, але вважав неделікатним іти всупереч намірам свого друга. Позаслугами честь, думав він, бачачи, як блукають у солодкому захваті погляди графа. Ще надій, й моя черга. Поки ж, не маючи звичаю, милуватися зірками під час прогулянок із жінками, молодий Барбаріго задав собі питання, на якій підставі, цей нікчемний хлопчисько Анзулетто захопив собі біляву клоринду і, підійшовши до неї, дав зрозуміти юному тенорові, що було б більш доречно, якби замість залицяння він узявся за весла. Анзулетто, незважаючи на свою надзвичайну проникливість, був усе-таки недостатньо добре вихований, аби розуміти співслова, до того ж він взагалі тримав себе з аристократами і за розумілістю. Яка переходила в нахабство Він ненавидів їх Усім серцем А його поступливість Стосовно них Була тільки хитрістю За якою ховалося Найглибше презирство Барберіго, зрозумівши Що Тенорові хочеться його позлити Задумав жорстоко Помститися йому Подивіться Яким успіхом користується Ваша подруга Консуело Голосно звернувся він до Клоринди. «До чого вона дійде сьогодні? Їй недостатньо фурору, що вона вчинила своїм співом у всьому місці. Вона ще пускає бісики нашому бідолашному графу. Якщо він іще й не втратив остаточно голови, то вже напевно втратить. І тоді лихо, синьорі Кориллі». «Хо-хо, цього можна не боятися!» Лукаво заперечила Клоринда, консуелу закохана, ось у цього самого Анзулетто. Вона його наречена, вони палають одне до одного пристрастю, бозна скільки років. «Багато років любові можуть бути забуті в одну мить», – заперечив Барберіго. «Особливо, коли очі зустін'яні метають свої смертоносні стріли. Хіба ви цього не бачите?» Прекрасна, Клориндо! Анзолето не сила було довго терпіти такі глузи, тисячі зім'ї вже починали ворушитися в його серці. Дотепер така підозра не спадала йому на думку. Ні про що не думаючи, він насолоджувався перемогою своєї подруги. І якщо протягом двох годин він і бавився жартами над нещасною жертвою сьогоднішнього захоплюючого дня, то робив це лише для того щоб якось упоратися зі своїм захватом і вдовольнити марнославство. Перекинувшись із Барберіго кількома жартами, Анзулето зробив вигляд, що зацікавився диспутом про музику, який розгорівся в цей час на середині човна між пурпорою та іншими гістьми графа, і поступово відділяючись від того місця, за яке йому вже не хотілося більше змагатися, він прослизнув, користуючись темнотою. На ніс гондоли Тут Анзолето відразу помітив Що його поява не припала до смаку Графові Той відповів холодно І навіть сухо На кілька безмістовних запитань юнака І порадив йому піти послухати Глибокодувні міркування Великого Порпори Про контрапункт Великий Порпора Не мій учитель Зауважив Анзолето жартівливим тоном намагаючись приховати закипіло в ньому лють. «Він учитель Консуело, і якщо ваші ясновельможності завгодно, щоб моя бідна Консуело не брала ніяких інших уроків, як тільки у свого старого професора!» Ласкаво і вкрадливо продовжував юнак, нагинаючись до графа. «Наймиліший, Дзото!» Перебив його граф теж ласкаво, але з превеликим лукавством, Мені треба щось вам сказати на вухо. І, нагнувшись до нього, промовив: Ваша наречена, одержавши, мабуть, два уроки чесноти, невразлива, але якби я здумав дати їй уроки іншого роду, думаю, що я мав би право зайнятися цим протягом хоча б одного вечора. Анзолето похоловив з голови до них. Ваша наймилостивіша ясновельможність. «Можливо, не відмовить висловитися ясніше», – задихаючись, промовив він. «Це можна зробити двома словами, ласкавий друже. Гондола за гондолу», – відрізав граф. Анзулето так і завмер від жаху, зрозумівши, що графові відома його прогулянка на одинці з корилою. Шалена й зухвала жінка похвасталася цим, під час своєї останньої жорстокої сварки із Дустін'яні Марно винуватий намагався прибрати здивованого вигляду «Ідіть же, і послухайте, що говорить порпора про основи неаполітанської школи», Незворушно промовив граф «Потім розповісте мені, це дуже мене цікавить» «Я це бачу, ваша ясновельможносте» Відповів розлютований Анзулето, який у цю мить здатний був погубити все своє майбутнє «Так що ж ти баришся?» – наївно запитала здивована його нерішучістю Консуело «У такому разі піду я, пане графе, ви побачите, що я завжди готова служити вам» І перш ніж граф устиг її зупинити, вона легко перестрибнула через лавку Ще відокремлювала її від старого вчителя і присіла біля нього на опочіпки, грав, бачачи, що його залицяння до консуело мало зрушилося, визнав за потрібне прикинутися. Ганзулетто, посміхаючись, сказав він, смикаючи досить сильно свого вихованця за вухо. Ось уся моя помста. Далі цього вона не піде. Зізнайтеся. Вона далеко не відповідає вашій провині. Чи можна порівняти задоволення, отримане мною, від короткої безневинної розмови з вашою коханою на очах у десяти присутніх і з тим, чим ви насолодилися наодинці з моєю коханкою в її наглухо закритій гондолі? Ваша ясновельможності у сильному хвилюванні Скрикнув Анзолето «Запевняю вас честю!» «Де вона, ваша честь? Чи не в лівому вусі?» Запитав граф, роблячи вигляд Що збирається проробити над цим бідолашним вухом Те, що вже проробив над правим «Невже ви, ваша ясновельможносте, припускаєте Так мало розсудливості у своєму вихованні Що вважаєте його здатним» «Зробити таку дурість!» Розв'язно запитав Анзолето, до якого встигла повернутися його звичайна винахідливість. «Зробив він її чи не зробив? У цю хвилину мені глибо дуже, Сухо відповів граф, підвівся і, підійшовши до концуело, сів біля неї. Розділ дванадцятий Диспути про музику Тривали й у палаці Дустін'яні, куди вся компанія повернулася близько півночі і де гостям був запропонований шоколад і щерпети. Від техніки мистецтва перейшли до стилю, до ідей, до стародавніх і сучасних музичних форм. Нарешті торкнулися способів вираження і тут природно заговорили про артистів і про різну манеру відчувати. І виражати музику, Порпора з захватом згадував свого вчителя Скарлатті, який уперше надавав духовній музиці патетичного характеру, але далі цього професор не йшов. Він був проти того, щоб духовна музика вторгалася в галузь музики світської і дозволяла собі її прикраси, пасажі та рулади. Чи означає це? що ви відкидаєте важкі пасажі фіоритури, які, одначе, створили успіх і популярність, вашому знаменитому учневі Фарінеллі, запитав Йоганзолето. Я відкидаю їх у церкві, відповів маестро, а в театрі вітаю їх. Але й тут я хочу, щоб вони були на місці, і головне, щоб ними не зловживали. Я вимагаю дотримання строгого смаку, Оригінальності, добірності Вимагаю, щоб модуляції Відповідали не тільки даному сюжету Але й герою п'єси, почуттям Які він передає І самому становищу, в якому він перебуває Нехай німфи і пастушки Щебечуть як пташки І своїми голосами Наслідують дзюрчання фонтанів і струмочків Але Медея або Дідона Може тільки ридати або ричати, як поранена левиця. Кокетка, наприклад, може перевантажувати примхливими і вишуканими фіоритурами свої легковажні каватини. Корила чудова в цьому жанрі, але якби вона спробувала передати глибокі почуття і бурхливі пристрасті, їй це зовсім не вдасться і даремно буде вона хвилюватися. Напружувати свій голос і легені, недоречний пасаж, безглузда рулада в одну мить перетворять у смішну пародію те велике, до чого вона прагнула. Ви всі чули Фаустіну Бордоні, нині сіньору Гассе, так от, вона в деяких ролях, що відповідають її блискучим даним, не мала собі рівних, але з'явилася куцоні що передавала із властивою їй чистотою, глибокою проникливістю, скорботу, благання, ніжність і сльози, які вона викликала у вас, миттєво виганяли з вашого серця спогад про всі чудеса, які марнувала перед вашим слухом Фаустіна. І це тому, що існує талант, так би мовити, матеріальний, та існує геній душі. Є те, що забавляє і те, що зворушує. Є те, що дивує і те, що захоплює. Я чудово знаю, що вокальні фокуси тепер у моді, але якщо я й показав їх своїм учням як корисні аксесуари, то майже готовий у цьому розкаятися, чуючи, як більшість моїх учнів ними зловживає, жертвуючи необхідним заради зайвого і тривалим розчуленням публіки, заради скороминущих вигуків подиву і гарячкового захвату. Ніхто не заперечував цієї думки, безумовно, правильної, стосовно всіх видів мистецтва взагалі. Піднесені артистичні натури завжди будуть дотримуватись її. Тим часом граф, згоряючи від бажання дізнатись, як виконує консуело світську музику, почав для годиці суперечити. Занадто суворим поглядом порпори, але бачачи, що скромна учениця не тільки не спростовує Єресі свого старого вчителя, а навпаки, не зводить очей з нього, мовби спонукаючи його вийти переможцем із цього диспуту, граф вирішив звернутися просто до неї самої, із запитанням, чи зможе вона, на її думку, співати на сцені з тим же вмінням і чистотою, як співала в церкві. Сумніваюся, відповіла вона відверто і щирою смиренністю, що я могла так само відчути натхнення на сцені, боюся, що там я багато втрачу. Ця скромна й розумна відповідь заспокоює мене, сказав граф. Я впевнений в тому, що публіка пристрасна, захоплива, щоправда, трохи примхлива, надихне вас. «І ви зволите вивчити ті важкі, але повні блиску арії, яких публіка з кожним днем жадає все більше і більше?» «Вивчити!» – з наголосом промовив Порпора, саркастично посміхаючись. «Вивчити!» – вигукнув Анзолето з гордим презирством. «Так, так, звичайно, вивчити!» погодилася зі звичайною своєю лагідністю Консуело. Хоч я трохи і вправлялася в цьому жанрі, але не думаю, щоб уже могла суперничати ці знаменитими співачками, що виступали на нашій сцені. «Ти брешеш!» – з гарячністю скрикнув Анзолето. «Ваша ясновельможносте! Вона бреше! Змусьте її проспівати!» «Найважчі колоратурні арії вашого репертуару, і ви побачите, на що вона здатна!» «Якби тільки я не боявся, що вона втомилася!» – нерішуче промовив граф, а очі його вже запалали нетерпінням і очікуванням. Консуело по-дитячому питально глянула на порпору, мов би очікуючи його наказів. «Ну що ж», – сказав професор. Вона не так легко втомлюється. І оскільки тут зібрався настільки тісний і приємний гурток, давайте проекзаменуємо її за всіма статтями. Чи не хотілося б вам, високошановний графе, вибрати Арію і самому прокампанувати їй на клавесині? Її спів і близькість так хвилюють мене, що я, мабуть, буду помилятися і фальшивити. Відповів Дустін'яні «Чому б, маестро, вам самому не акомпонувати їй?» Мені б хотілося бачити, як вона співає Сказати по правді, слухаючи її «Я жодного разу не подумав глянути на неї під час співу А мені треба знати, як вона тримається Що проробляє зі своїм ротом і очима «Іди ж, дочка моя!» Числі твоїх екзаменаторів буду я. У такому разі я сам буду її акомпанувати, заявив Анзолето, сідаючи за клавесин. Ви мене будете занадто бентежити, маестро, звернулася Консуело до Порпори. Збентеження – ознака дурості, відповів учитель. Той, хто істинно любить мистецтво. Нічого не боїться. Якщо ти боїшся, виходить ти марнолюбна. Якщо будеш не на висоті, виходить здібності твої дуті. І я перший заявлю, консуело ні на що не здатна. І ані трошки не турбуючись про те, як згубно може подіяти таке ніжне підбадьорення, професор надяг окуляри, сівся проти своєї учениці і почав відбивати такт аби дати правильний темп при турнелі. Вибір припав на блискучу химерну та важку арію з комічної опери «Галупі» грав, Граф хотів одразу перейти на жанр, діаметрально протилежний тому, в якому консуело викликала такий фурор цього ранку. Завдяки своєму величезному обдаруванню, дівчина, майже не вправляючись, Самостійно домоглася вміння проробляти своїм гнучким і сильним голосом усі відомі на той час вокальні фігури. Щоправда, Форпора сам радив їй робити ці вправи і зрідка змушував повторювати їх, бажаючи переконатися, що вона не зовсім їх закинула. Але загалом приділяв цьому жанру так мало уваги, що навіть не підозрював, на що здатна в ньому його дивовижна учениця. Щоб помститися вчителеві за виявлену ним жорстокість, Консуело наважилася, задля жарту, оздобити вигадливу арію з діяволеса фіоритурами й пасажами, які вважалися доти, нездійсненними. Вона імпровізувала їх так просто, начебто вони були описані в ноти і старано розучені. У її імпровізаціях було стільки майстерних модуляцій, стільки виразності та чогось воїстину диявольського, а крізь найбуйніші веселощі в них проривалися такі похмурі співзвуча, що слухачі переходили від захвату до жаху, а Порпора, підхопившись із місця, закричав «Та ти сама втілений диявол!» Консуело завершила арію. Сильним крещендо, що викликало шалений захват, і зі сміхом опустилася на стілець. «Ах, ти ж капосне дівчисько!» – вигукнув Порпора. «Тебе мало повісити. Ну і пожартувала ж ти з мене. Приховала від мене половину своїх знань, половину можливостей. Давно мені не було чого тебе вчити». А ти лицемірно продовжувала брати в мене уроки, можливо для того, щоб викрасти всі мої таємниці композиції і викладання, перевершити мене в усьому, а потім виставити мене старим педантом. Маестро, я тільки повторила те, що ви самі проробили з імператором Карлом. Пам'ятаєте, ви мені розповідали про цей епізод? Імператор. Не терпів трелей і заборонив вам вводити їх у вашу ораторію. І от ви, утримавшись одних до кінця, в останній фузі приготували йому гарненький дивертисмент. Ви почали фугу чотирма висхідними трелями, а потім повторювали їх нескінченно при скореному темпі всіма голосами. Ви щойно засуджували зловживання вокальними фокусами, а потім самі, Звеліли мені виконувати їх От чому я й піднесла їх вам У такій кількості Хотіла довести Що я теж здатна зловживати Таким пороком І тепер прошу простити мене Я вже сказав тобі Що ти Сущий диявол Відповів Порпора А тепер проспівай на нам небудь людське І співай як сама знаєш Я бачу щоб більше не в змозі бути твоїм учителем Ви завжди будете моїм шановним і улюбленим учителем вигукнула дівчина, рвучко кидаючись йому на шию І з силою стискаючи у своїх обіймах Цілих десять років ви годували і навчали мене О, шановний учителю, кажуть, вам знайома людська невдячність Нехай же Бог відніме в мене любов Нехай відніме голос, якщо в серці моєму Знайдеться хоч одна отруйна крапля Гордовитості і невдячності Пурпура зблід, пробурмотів кілька слів І по-батьківській поцілував свою ученицю в чоло Зронивши на нього сльозу Консуело не зважилася стерти її І довго відчувала, як на її чолі Висихала ця холодна, болісна сльоза Занедбаної старості, невизнаного генія сльоза це справила на неї глибоке враження, наповнила душу якимось містичним жахом, убивши в ній на весь залишок вечора жвавість і веселість. Після цілої години захоплених похвал, вигуків здивування і марних зусиль розсіяти її смуток, усі просили показати її себе. І в трагічній ролі вона виконала велику арію з опери покинута дідуна Йомеллі. Ніколи дотепер не відчувала вона такої потреби вилити свою тугу. Вона була чудова, проста, велична і ще більш прекрасна, ніж у церкві. Галячковий рум'янець залив її щоки, очі метали іскри, зникла свята. На її місці була жінка що пожирається любов'ю. Граф, його друг Барберіго, Анзолетто, всі присутні, здається, навіть старий Порпора, зовсім збожеволіли. Клоринда задихалася від розпачу. Граф оголосив Консуело, що завтра ж буде складено і підписано її ангажемент. І вона попросила його обіцяти їй і ще одну милість. Причому обіцяти це так, як колись робили лицарі, не запитуючи, у чому ця милість буде полягати. Грав дав їй слово, і всі розійшлися, переживаючи те чудове хвилювання, яке викликає в нас усе велике і геніальне. Розділ тринадцятий У той час, як Консуело здобувала перемогу за перемогою, Анзолето жив тільки нею, зовсім забувши про себе, але коли граф, прощаючись із гістьми, оголосив про ангажемент його нареченої, не сказавши ні слова про його власний, він згадав, яким холодним був із ним Дустін'яні всі останні години, і страх втратити назавжди його прихильність отруїв усю радість юнака. У нього майнула думка залишити Консуело на сходах у товаристві Порпорої, а самому повернутися до свого покровителя і кинутися до його ніг. Але позаяк він у цю хвилину ненавидів графа, то до честі його, хай буде сказано, все-таки утримався від такого приниження. Коли ж, попрощавшись із Порпорою, він зібрався було піти з Консуело вздовж каналу його зупинив гондольєр графа і сказав, що за наказом його ясновельможності Гондола очікує сеньору Консуело, щоб відвести її додому. Холодний піт виступив на чолі Анзулетто. Сеньора звикла ходити власними ногами. Грубо відрізав він. Вона дуже вдячна графу за його люб'язність. А з якого права ви відмовляєтеся за неї? запитав грав, який йшов за ними слідом. Оглянувшись, Анзолето побачив Зусіньяні. Грав був не в тому вигляді, в якому звичайно господарі проводжають своїх гостей а в плащі, при шпазі, з капелюхом у руці, як людина, що приготувалася до нічних пригод. Анзолето так розлютився, що готовий був устромити в груди Зусіньяні той добре нагострений ніж що його всякий венеціанець із народу завжди ховає в якій-небудь потайній кишені свого одягу. «Сподіваюся, сеньоро», – звернувся граф до консуело рішучим тоном, «Ви не захочете скривдити мене, відмовившись від моєї гондоли, а також не побажаєте засмутити мене, не дозволивши мені посадовити вас у неї». «Довірлива консуело». Зовсім не підозрюючи того, що відбувалося навколо неї, погодилася на пропозицію, подякувала і, опершись своїм гарним округлим ліктем на руку графа, без церемоній стрибнула в гондолу. Тут між графом і Анзолетто виник безмовний, але виразний діалог. Граф, стоячи однією ногою на березі, а іншою в човні, зіміряв поглядом Анзолетто. А той, застигши на останній приступці сходів, теж упився поглядом у зустін'янні. Розлютований, він тримав руку на грудях під курткою, стискаючи руків'я ножа. Ще один крок до гантоли і грав зустрів смерть. Чисто венеціанською рисою в цій миттєвій мовчазній сцені було те, що обоє суперників, не поспішаючи, спостерігали один за одним – і ні той, ні інший не прагнув прискорити неминучу катастрофу. Грав, по суті, лише мав намір своєю гаданою нерішучістю помучити суперника і помучив його в смак, хоча бачив і відмінно зрозумів жест Анзолето, який приготувався заколоти його. В Анзолето теж вистачило витримки чекати, не видаючи себе, поки грав з волицькінчити Свій жорстокий жарт або попрощається з життям. Тривало це хвилини дві, що здалися йому вічністю. Граф, витримавши їх зі стоїчним презирством, шанобливо поклонився Консуело і, повернувшись до свого вихованця, сказав «Я дозволяю вам також увійти до моєї гондоли. Надалі будете знати, як має поводитися вихована людина». Він відступився, щоб пропустити Анзолето, і, наказавши гондольєрам гребти до корти Мінеллі, залишився на березі, непорушний, як статуя. Здавалося, він спокійно чекав нового замаху на своє життя з боку приниженого суперника. «Звідки, графові, відомо, де ти живеш?» Було перше, про що запитав Анзолето свою подругу тільки на палацзу Стін'яні зник із перед очей. «Я сама сказала йому», – відповіла Консуело. «А навіщо ти сказала?» «Бо він мене запитав». «Невже ти не здогадуєшся, для чого йому знадобилося це знати?» «Очевидно, для того, щоб наказати відвести мене додому». «Ти гадаєш, тільки для цього? А чи не для того?» щоб самому з'явитися до тебе. З'явитися до мене? Яка дурниця? У таку жалюгідну халупу? Це було б з його боку надмірною люб'язністю, чого я зовсім не хочу. Добре, що ти цього не хочеш, Консуело, тому що результатом цієї надмірної честі могла б бути надмірна для тебе ганьба. Ганьба? Чому? Дали бі. Я зовсім тебе не розумію, мій милий Анзулетто. І мене дуже дивує, чому замість того, щоб радіти зі мною нашому сьогоднішньому несподіваному і неймовірному успіху, ти говориш мені якісь дивні речі. Дійсно несподіваному зірко той, зауважив Анзулетто. А мені здавалося, що й у церкві, і ввечері в палаці, коли мені аплодували, ти був іще в більшому захваті, ніж я, ти кидав на мене такі полум'яні погляди, що я з особливою силою відчувала своє щастя. Адже я бачила, як воно відбивається на твоєму лиці, але от уже кілька хвилин, як ти похмурий і сам не свій. Таким ти буваєш іноді, коли в нас немає хліба, або коли майбутнє вимальовується нами з тобою невірним і сумним. А тобі хотілося б, аби я радів нашому майбутньому? Можливо, воно дійсно не таке вже й невірне, але мені ж бо радіти нема чому? Чого ж ще тобі потрібно? Тиждень тому ти дебютував у графа і викликав фурор. Твій успіх у графа затьмарив його, моя люба, ти й сама це чудово знаєш. Сподіваюсь, що ні, але якби навіть і так. «Ми не можемо заздрити одне одному!» Консуело сказала це з такою ніжністю, з такою чарівною щирістю, що Анзолето відразу заспокоївся. «Так, твоя правда!» – вигукнув він, пригортаючи наречену до грудей. «Ми не можемо заздрити одне одному так само, як не можемо обдурити одне одного!» Вимовляючи останні слова, він із каяттям совісті згадав про почату інтрижку з Корилою, і раптом у нього майнула думка, що граф, бажаючи остаточно провчити його, неодмінно розповість про все Консуело, тільки но йому здасться, що вона хоч трохи заохочує його сподівання. При цій думці він знову спохмурнів. Консуело також замислилася. «Чому ти сказав?» – мовила вона після деякого мовчання. «Що ми не можемо ніколи обдурити одне одного? Звичайно, це найбільша правда, але з якого приводу це тобі спало на думку?» «Знаєш, облишмо цю розмову в гондолі», – прошепотів Анзолето, «Боюся, що гондольєри, підслухавши нас, передадуть усе графові. Ці фіранки з оксамиту шовку?» «Дуже тонкі, а вуха у двірських гондольєрів, разів у чотири ширші та глибші, ніж у найманих. Дозволь мені піднятися до тебе в кімнату», – попросив він Консуело, коли вони пристали до берега біля корте Мінеллі. «Ти знаєш, що це суперечить нашим звичкам і нашій угоді?» – відповіла вона. «О, не відмовляй мені!» – закричав Анзулето. Не доводь мене до розпачу й люті. Налякана його словами й тоном, консуело не зважилася відмовити йому. Вона засвітила лампу, опустила фіранки та, побачивши свого нареченого похмурим і замисленим, обійняла його. Скажи, що з тобою? сумно запитала вона. У тебе такий нещасний, стривожений вигляд сьогодні ввечері. А ти сама не знаєш, Консуело, не здогадуєшся? Ні, даю тобі слово. Так заприсягнися мені, що ти нічого не підозрюєш. Заприсягнися мені душею твоєї матері. Заприсягнися розп'яттям, перед яким ти молишся вранці й ввечері. О, присягаюся тобі розп'яттям і душею моєї матері, а нашою любов'ю. «Заприсягаєшся?» «Так, і нашою любов'ю, і нашим вічним порятунком!» «Я вірю тобі, Консуело, адже якби ти збрехала, це була б перша неправда в твоєму житті!» «Ну а тепер ти поясниш мені, у чому річ?» «Я нічого тобі не поясню, але, можливо, дуже скоро ти зрозумієш мене!» «О, коли настане ця хвилина!» Тобі й так усе буде занадто ясно. Лихо, лихо, буде нам обом того дня, коли ти довідаєшся про мої теперішні муки. О Боже, яке жахливе нещастя загрожує нам. Боюся, що в цю убогу кімнату, де в нас із тобою не було дотепер секретів одне від одного, ми повернулися переслідувані якоюсь злою долею, недарма. Ідучи звідси сьогодні вранці, я перечувала, що вернуся в розпачі. Що ж я такого вчинила, що мені не можна насолодитися днем, який здавався таким чудовим? Чи я не благала Бога, так щиро, так гаряче? Чи не я відкинула всякі думки про гордість? Чи не я старалася співати, якомога краще? Чи не я засмучувалася, приниженням Клоринди, чи не я заручилася обіцянкою графа запросити її разом з нами на другий ролі, причому він сам не підозрює, що дав мені цю обіцянку і вже не може взяти назад своє слово. Повторюю, що ж зробила я поганого, щоб переносити ті муки, які ти мені пророкуєш, і які я вже відчуваю, раз їх відчуваєш ти. «Ти справді хочеш улаштувати ангажемент для Клоринди, Консуело?» Ангажемент – це запрошення артистів на певний строк для участі в спектаклях, концертах і таке інше на основі договору. Я доможуся цього, як тільки грав людина слова. Бідолаха завжди мріяла про театр, і це єдина можлива для неї майбутність. І ти сподіваєшся, що граф відмовить Розальді, яка хоч щось знає заради неосвіченої Клоринди. Розальда не розлучиться з Корилою, адже вони сестри. Вона піде з нею. Клориндою ж ми з тобою займемося і навчимо її використовувати, що найкраще, свій милий голосок. А публіка завжди буде поблажлива до такої красуні». Нарешті, якщо мені вдасться влаштувати її хоча б на третій ролі, вже й те добре, це буде першим кроком у її кар'єрі, початком її самостійного існування. Ти просто свята, Консуело, і ти не розумієш, що ця облагодія тобою дурка, яка мала б вважати себе щасливою, коли її візьмуть на третій або навіть на четвертій ролі, Ніколи не простить тобі того, що сама ти на перших ролях. Що мені до її невдячності? На жаль, я занадто добре знаю, що таке невдячність і невдячні. Ти, і Анзолет розреготався, цілуючи її з колишньою братньою ніжністю. Звичайно, відповіла вона радіючи, що їй удалося відволікти свого друга від смутних дум. У моїй душі постійно жив і завжди буде жити шляхетний образ порпори. У моїй присутності він часто висловлював глибокі, повні гіркоти думки. Мабуть, він вважав, що я не здатна зрозуміти їх, але вони запали мені в душу і залишаться в ній назавжди. Ця людина багато страждала. Горе гризе його, і от з його сумного життя, з його глибокого обурення, з промов, які я чула від нього, я зробила висновок, що артисти набагато небезпечніші та зліші, ніж ти, любий мій, припускаєш. Я знаю також, що публіка легковажна, забудькувата, жорстока, несправедлива. Знаю, що блискуча кар'єра тяжкий хрест. А слава – терновий вінець. Так, усе це для мене не таємниця. Я так багато думала, так багато міркувала про ці речі, що мені здається, ніщо вже не зможе здивувати мене. І якщо коли-небудь мені самі доведеться зіткнутися із усім цим, я знайду в собі сили не сумувати. Ось чому, як ти міг помітити, я не сп'яніла». Від свого сьогоднішнього успіху, ось чому також я не падаю духом від твоїх похмурих думок. Я ще не розумію їх гарненько, але впевнена, що з тобою, якщо ти любитимеш мене, я не стану людину ненависницею, як мій бідолашний вчитель, ця шляхетна, стара і нещасна дитина. Слухаючи свою подругу, Анзолето знову підбадьорився і повеселішав. Консуело мала на нього величезний вплив З кожним днем він виявляв у ній Усе більше твердості, прямоти, якості Що їх так бракувало йому самому Поговоривши з нею зі чверть години Він зовсім забув про муки ревнощів І коли вона знову почала розпитувати Про причину його пригніченого стану Йому стало соромно, що він міг запідозрити Таку чисту Доброчесну істоту Він одразу придумав пояснення Я одного боюся Щоб граф не знайшов мене Невідповідним для тебе партнером Він так високо цінує тебе Сьогодні він не пропонував мені співати А я поправді сказати Очікував, що він запропонує нам з тобою Виконати дует Але очевидно, він зовсім забув Про моє існування Навіть не помітив того що компануючи тобі на клавіш сині, я зовсім непогано із цим упорався. Нарешті, говорячи про твій енгажемент, він не заїкнувся про мій. Як не звернула ти уваги на таку дивну річ? Мені на думку не спало, що граф, запрошуючи мене, може не запросити тебе. Та хіба він не знає, що я погоджуся тільки за цієї умови? Хіба він не знає, що ми наречені? І наречена, що ми любимо одне одного. Хіба ти не говорив йому про це з цілковитою певністю? Говорив, але, можливо, Консуело, він вважає це хвастощами з мого боку. У такому разі я сама похвастаюся моєю любов'ю до тебе, Анзолето. Вже я так її розпишу, що він мені повірить. Але тільки ти помиляєшся, друже мій». Якщо граф не вважав за потрібне заговорити з тобою про ангажемент, то тільки тому, що цю справу вирішено з того самого дня, коли ти виступив у нього з таким успіхом. Вирішено, але не підписано, а твій ангажемент буде підписано завтра. Він сам сказав тобі про це. Невже ти думаєш, що я підпишу першою? Звичайно ж ні. Добре, що ти мене застеріг. Моє ім'я буде написано не інакше, як під твоїм. Ти присягаєшся? Як тобі не соромно змушувати мене присягатися в тім, у чому ти впевнений? Справді, ти мене сьогодні не любиш або хочеш помучити. У тебе такий вигляд, ніби ти не віриш, що я тебе люблю. Тут на очі дівчини навернулися сльози, і вона опустилася на стілець злегка надувшись, що надало їй іще більшої чарівності. «Справді, який я дурень!» – подумав Анзолето. Зовсім зглузду зіхав. Як я міг припустити, що граф спокусити таку чисту істоту, яка самовіддано любить мене? Він досить досвідчений і, звичайно, зрозумів з першого погляду, що консуело не для нього». І хіба він виявив би таку великодушність сьогодні ввечері, дозволивши мені війти в гондолу замість себе, якби не був упевнений, що опиниться перед нею в жалюгідній і смішній ролі Ферта? Ні, звичайно ні. Моя доля забезпечена, моє становище непохитне. Нехай консуело йому подобається, нехай він опадає коло неї, нехай навіть закохається в неї. Усе це буде тільки сприяти моїй кар'єрі. Він зуміє домогтися від нього всього, не наражаючись ні на яку небезпеку. В усьому цьому вона незабаром розбиратиметься краще за мене. Вона сильна та обережна. Домагання найласкавішого графа лише слугуватимуть мені на користь, принесуть мені славу і, звільнившись від усіх своїх сумнівів. Він кинувся до ніг подруги і віддався пориву пристрасного захоплення, що охопило його перше, і не виявлялося протягом останніх кількох годин лише через ревнощі. «Красу моя!» – вигукнув він. «Цвята! Дияволице! Королево! Прости, що я думав про себе, замість того, щоб опинившись із тобою наодинці в цій кімнаті» упасти до твоїх ніг. Сьогодні вранці я вийшов звідси, сварячись із тобою, і мав би повернутися не інакше, як на колінах. Як можеш ти мене любити? Як можеш й всміхатися, такій тварюці, як я? Зламай своє біело об мою фізіономію консуело. Наступи мені на голову своєю гарненькою ніжкою. Ти незмірно вища за мене, і від сьогодні я навіки твій раб. Я не заслуговую всіх цих, цих гучних слів, прошепотіла вона, обіймаючи його. А розгубленість твою я розумію і прощаю. Я бачу, що тільки страх розлуки зі мною, страх, що нашому єдиному спільному життю буде покладено край, навіяв тобі цей сум і сумніви. У тебе не вистачило віри в Бога, і це набагато гірше, ніж якби ти звинуватив мене в якій-небудь ницості. Але я буду молитися за тебе. Я скажу, Господи, прости йому, як я йому прощаю. Консуело була дуже гарна в цю хвилину. Вона говорила про свою любов так просто і так природно, домішуючи до неї за своїм звичаєм. Іспанську побожність, сповнену людської ніжності і наївної поступливості Утома і хвилювання пережитого дня розлили в ній таку звабну млість, що Анзолетто і без того вже збуджений її надзвичайним успіхом Побачив дівчину в зовсім новому світлі і замість звичайної спокійної та братньої любові відчув до неї приплив жагучої пристрасті він був із тих, хто захоплюється тільки тим, що подобається іншим, чому заздрять і про що сперечаються інші. Радістю, усвідомлення, що він має предмет стількох жадань, які розгорілися і вирували навколо консуело, розбудила в ньому божевільні бажання. І вперше вона була в небезпеці, перебуваючи в його обіймах. Будь моєю коханою, будь моєю дружиною! Задихаючись, вигукував він, «Будь моєю, моєю назавжди! Коли хочеш, хоч завтра!» З ангельським усміхом відповіла Консуело. «Завтра? Чому завтра? Твоя правда, тепер уже за північ. Виходить, ми можемо обвінчатися ще сьогодні, тільки на розвидниця ми вирушимо до священника». Батьків у нас немає, ні у мене, ні в тебе, а вінчальний обряд не потребуватиме тривалих приготувань. У мене є сицеве ненадіване плаття. Знаєш, друже мій, коли я його шила, я говорила собі, у мене немає грошей на вінчальне плаття, і якщо моєму милому не сьогодні-завтра захочеться зі мною обвінчатися, мені доведеться бути в надіваному платі. а це, кажуть, приносить нещастя. Недарма матинка, яку я бачила в сні, взяла його і сховала до шафи. Вона бідолашна знала, що робить. Отже, все готово. З сходом сонця ми з тобою заприсягнемося одне одному у вірності. Ага, негіднику. Тобі потрібно було спочатку переконатися в тому, що я не виродок. Ах, Консуело. «Яка ти ще дитина! Справжня дитина!» Тоскно вигукнув Анзолето. «Хіба можна так раптом обвінчатися? Таємно від усіх! Граф і Порпора, протигування яких нам таке ще необхідне, дуже розсердилися б на нас, якби ми зважилися на такий крок, не порадившися з ними і навіть не сповістивши їх. Твій старий учитель недолюблює мене!» А граф, я це знаю з вірних джерел, не любить заміжніх співачок. Отже, нам потрібен час, аби домогтися їхньої згоди на наш шлюб. А якщо ми навіть і зважимось обвінчатися таємно, то нам знадобиться принаймні кілька днів, аби нишком улаштувати все це. Не можемо ж ми побігти в церкву Сан-Самуелє, де всі нас знають, і де досить буде присутності однієї бабці». Щоб звістка про це за яку небудь годину рознеслася по всій парафії. Якось я не подумала про це, сказала Консуело. Та про що ж ти мені тільки наговорив? Навіщо ти недобрий сказав мені: "Будь моєю дружиною", знаючи, що поки це неможливо, адже не я перша заговорила про це, Анзолето. Правда, я часто думала, що ми вже в тому віці, коли можна одружитись. Але хоча мені ніколи не спадали на думку ті перешкоди, про які ти говориш, я залишала вирішення цього питання тобі, твоїй розсудливості і ще, знаєш чому, твоїй добрій волі. Адже я прекрасно бачила, що ти з весіллям не квапишся, але не гнівалася на тебе за це. Ти часто мені повторював, що перш ніж одружитися – Треба забезпечити майбутнє своїй родині Треба мати кошти Моя мати була тої ж думки І я вважаю це розсудливим Отже, прийнявши все це до уваги Треба ще зачекати з весілля Треба, щоб обидва наші ангажементи було підписано Чи не так? І ще треба заручитись успіхом у публіки Виходить, про весілля ми поговоримо знову після наших дебютів. Але чого ти так сполотнів, Анзулето? Боже мій, чого ти так стискаєш кулаки? Хіба ми нещасливі? Хіба ми неодмінно мусимо бути зв'язані клятвою, щоб любити і надіятись одне на одного? О, Консуело, яка ти спокійна, яка ти чиста і яка холодна. «З яким шалом!» – заволав Анзолето. «Я? Я холодна?» – у свою чергу скрикнула, дивуючись, юна іспанка, червона від обурення. «Я люблю тебе як жінку, а ти слухаєш і відповідаєш мені, мов би мале дитя. Ти знаєш тільки дружбу, ти не маєш навіть уявлення про любов. Я страждаю, палаю, я умираю у твоїх ніг». А ти мені говориш, про якого священника, про якесь плаття, про театр?» Консуело, стрімко підхопившись було з місця, тепер знову сіла, збентежена, тремтячи всім тілом. Вона довго мовчала, а коли Анзулето знову захотів обійняти її, тихенько відштовхнула його. «Послухай», – сказала вона, – «нам необхідно порозумітися». Спізнати одне одного. Ти, певно, і справді вважаєш мене дитиною. Було б манірністю з мого боку запевняти тебе, начебто я не розумію того, що давно вже прекрасно зрозуміла. Недарма я з різними людьми об'їздила три чверті Європи, недарма надивилася на розпусні, дикі звичаї бродячих артистів. Недарма, на жаль, здогадувалася про погано приховувані таємниці моєї матері, аби не знати того, що втім усяка дівчина з народу моїх літ прекрасно знає. Але я не могла допустити, Анзолетто, щоб ти хотів примусити мене порушити обітницю, дану мною Богові, присутності моєї умираючої матері. Я не дуже дорожу тим, що аристократки – до мене часом долітають їхні розмови, називають репутацією. Я занадто непомітна в світі істота, аби звертати увагу на те, що думають про мою честь. Для мене честь полягає в тому, аби виконувати свої обіцянки. І, по-моєму, до того ж самого зобов'язує тебе і твоя честь. Можливо, я не настільки гарна католичка, як мені хотілося б. Адже мене так мало, вчили релігії. Звичайно, у мене не може бути таких прекрасних правил поведінки, таких високих понять про моральність, як у учениць, що ростуть монастирі і слухають богословські повчання зранку до ночі. Але у мене є свої погляди, і я дотримуюсь їх, як умію. Я не вважаю, що наша любов, стаючи з роками все більш палкою, Має стати від цього менш чистою Я не скуплюся на поцілунки, які дарую тобі Та я знаю, що ми не ослухалися моєї матері І не хочу ослухатися її тільки для того Щоб задовольнити нетерплячі пориви Які легко можна приборкати Легко, скрикнув Анзолето Гаряче пригортаючи її до грудей Легко «Я так і знав, що ти холодна!» «Нехай я буду холодна!» Вириваючись із його бімів, вигукнула Консуело «Але Господь, що читає в моєму серці, знає, як я тебе люблю!» «Так іди ж до нього!» – крикнув Анзолето з досадою «Зі мною тобі небезпечно, і я тікаю, щоб не стати нечестивцем!» Він кинувся до дверей, розраховуючи на те, що Консуело, яка ніколи не відпускала його без примирення, якщо між ними виникала навіть найнезначніша сварка, утримає його й цього разу. Вона дійсно стрімко кинулася було за ним, але потім зупинилася. Коли він вийшов, вона підбігла до дверей, схопилася вже за ручку, щоб відчинити їх і покликати його назад, але раптом, зробивши над собою неймовірне зусилля, замкнула двері і, знесила на жорстокою внутрішньою боротьбою, непритомна пала на підлогу, так нерухомо, і пролежала вона до ранку. Розділ 14 «Зізнаюся тобі, я закоханий у неї без Говорив тієї самої теплої і тихої ночі, грав Зустін'яні своєму другові Барберіго, сидячи з ним на балконі свого палацу. Щойно пробило другу годину. «Тим ти даєш зрозуміти, що я не мушу в неї закохуватися», – відгукнувся юний і блискучий Барберіго. «Я підкоряюся, адже за тобою право першості». Але якщо Корилі вдасться знову захопити тебе в свої тенета, ти вже, будь ласка, попередь мене, тоді я пошукаю щастя. І не мрій про це, якщо ти мене любиш. Корила завжди була для мене тільки забавою, однак я бачу по твоєму обличчю, що ти смієшся з мене. Ні, але здається мені, що забава ця мала досить серйозний характер» позаяк вона змушувала тебе кидати стільки грошей і вчиняти стільки безумств. Припустимо, що я взагалі ставлюся до своїх забав з таким жаром, що готовий на все, аби тільки їх подовжити, але цього разу це більше, ніж захоплення. Це справжня пристрасть. Я ніколи в житті не зустрічав істоти більш своєрідно гарнішої, ніж консуело, її можна зрівняти зі світильником. Часом його полум'я починає згасати, але в ту мить, коли він, здається, зовсім уже готовий потухнути, раптом спалахує так яскраво, що самі зірки, висловлюючись мовою поетів, бліднуть перед ним. Ах, зітхнув Барбаріго, це чорне плаття, біленька косиночка, це напівзлидарське, напівчернече обрання. Це бліде спокійне обличчя, таке непомітне на перший погляд. Природна манера триматися без усякого кокетства. Як ця дівчина змінюється, якою божественною стає вона, коли натхнена своїм генієм починає співати. «Який ти щасливець з осін'яні!» Адже в твоїх руках доля цієї слави, що народжується Як мало вірю я в те щастя, якому ти заздриш Навпаки, боюся, що в ній немає ні однієї З тих добре знайомих мені жіночих пристрастей На яких так легко грати Чи повіриш, друже, що дівчина ця так і залишилася для мене заготкою Незважаючи на те, що я цілий день Стежив за нею і вивчав її, мені здається, судячи з її спокою і моєї ніяковості, що я зовсім втратив розум. Так, очевидно, ти закоханий у неї більш, ніж треба, поза як ти зовсім осліп. Мене ж надія ще не засліпила, і зараз я в трьох словах поясню тобі те, що тобі не зрозуміло Консуело, квітка цнотливості. Вона любить цього юнака Анзоletto і любитиме його ще протягом декількох днів. Якщо ти грубо торкнеш цієї прихильності дитинства, ти тільки підсилиш її, але якщо ти зробиш вигляд, начебто не звертаєш на неї уваги, Консуело, порівнюючи вас обох, незабаром охолоне до свого обранця. Але він гарний, як Аполлон, цей негідний хлопчисько. У нього чудовий голос, він буде мати успіх. Уже й корила сохне за ним. І з таким суперником не можна не рахуватися, коли перед тобою дівчина, в якої є очі. Так, але він бідний, а ти багатий. Він невідомий, а ти всемогутній, заперечив Барберіго. Головне довідатися, хто він їй, коханець чи друг. У першому випадку розчарування настане для Консуело скоріше, у другому ж між ними буде боротьба, вагання, і все це подовжить твої страждання. Виходить, на твою думку, мені слід бажати того, чого я страшуся? Одна думка про що приводить мене в шаленство? А що ти на цей рахунок думаєш? На мою думку, вони не коханці – але це неймовірно, хлопчисько розбещений, сміливий палкий, зрештою, звичаї таких людей. Консуело, чудо з усякого погляду, а ти, шановний дзустіньяні, незважаючи на всі свої перемоги у прекрасної статі, все, що я бачу, не досить досвідчений. Якщо не зрозумів із розмов з цією дівчиною, з її поглядів, навіть з її рухів. Що вона чиста, як гірський кришталь Ти приводиш мене в захват Бережися, це божевілля, хибна думка Якщо ти любиш концуело, треба завтра ж видати її заміж Через тиждень їй повелитель дасть їй відчути всю вагу Надягнутих на неї ланцюгів Усі муки ревнощів, усю нудьгу Постійно мати за своєю спиною неприємного Несправедливого і невірного стража А красення Дзолето без сумніву такими буде Я вчора достатньо спостерігав за ним у товаристві Консуело та Клоринди Щоб мати можливість безпомилково передбачити всі його майбутні промахи і біди Послухайся мене, друже, і ти будеш мені вдячний Знаєш, шлюбні узи легко розриваються між людьми цього класу і ти сам знаєш, що любов цих жінок – полум'яна примха, а перешкоди тільки роздмухують вогонь. Твої слова приводять мене в розпач, а тим часом я розумію, що ти маєш рацію. Налихо для планів графа Дзусіньяні розмова ця мала слухача, на якого вони зовсім не розраховували і який не пропустив із неї жодного слова. Покинувши Консуело, Анзолето, знову охоплений ревнощами, вирушив блукати навколо палацу свого покровителя. Він прагнув переконатися, що граф не замишляє викрадення, які були в великій моді на той час, і майже завжди минало безкарно для аристократів. Анзолето не чув продовження розмови двох друзів. Місяць піднявся над палацом. Тінь юнака. Починала все ясніше і ясніше окреслюватися на бруківці. І молоді велиможі, помітивши, що хтось стоїть під балконом, пішли з кімнати, зачинивши за собою двері. Анzuлето зник і вирішив помиркувати те, що йому вдалося почути. Цього було цілком достатньо, щоб він зрозумів, як поводитись, як використовувати доброчесні поради, що їх дав Барберіго. Своєму другові. Тільки над ранок він заснув на якісь дві години, потім підхопився і побіг на корти Мінелі. Двері в Консуело були ще замкнені, але крізь щілину йому вдалося розгледіти свою подругу, що спала одягненою в ліжку. Вона була нерухома і бліда, як труп. Досвітний холод привів її до тями, і вона кинулася на своє ліжко. Не маючи сил роздягнутися Стривужений Анзулето Мовчки стояв біля дверей Його мучили до кори сумління Нарешті Бачачи, що дівчина продовжує Перебувати в якійсь летаргії, Такий не На її звичайний чутний сон Він страшенно переляканий Виняв ніж І пропхавши його в щілину дверей Відсунув засу При цьому не обійшлося Без деякого шуму але Консуело була до того змучена, стомлена, що не прокинулась. Анзулето війшов, замкнув за собою двері, опустився на коліна біля ложа дівчини і став чекати на її пробудження. Коли Консуело, розплющивши очі, побачила свого друга, вона скрикнула було від радості та обняла його за шию, але вслід за тим відсмикнула руки. І жахом сахнулася від нього. «Ти, я бачу, боїшся мене тепер? І замість того, що поцілувати мене, хочеш утекти?» З розпачем у голосі мовив Анзолето. «Як жорстоко я покараний! Прости мене, Консуело! Я більше години вартував тут твій сон! Хіба після цього ти можеш не довіряти мені? Прости, сестро! Перший в останнє!» Був у тебе привід розсердитися на мене, відштовхнути мене, свого брата. Ніколи більше я не скривджу нашої святої любові злочинними поривами. І якщо я не дотримаю своєї клятви, кинь мене, прожени. Отут, біля твоєї дівоцької постелі, де померла твоя бідна мати, я присягаюся ставитись до себе з такою ж повагою. З якою до дотепер Присягаюся навіть не цілувати тебе Якщо ти цього не захочеш Поки ми не будемо повінчені Скажи Чи задоволена ти мною Моя Люба Моя свята Консуело Консуело мовчки пригорнула Біляву голову венеціанця До своїх грудей І залилася слізьми Сльози полегшили її душу І знов Опустивши свою голову на маленьку тверду подушку, вона тихо мовила. «Зізнаюся, я ледве жива. Сю ніч я не зімкнула очей. Ми так погано з тобою розійшлися. Спи, Консуела, засни, мій Янголе», – відповів лагідно Анзулето. Пам'ятаєш ту ніч, коли ти вклала мене на своє ліжко, а сама тим часом молилась і працювала біля цього столика? Тепер моя черга – вартувати і охороняти твій сон. Поспи ще, дитинко моя, а поки ти будеш дрімати годинку-другу, я перегляну твої ноти, подумки почитаю їх. Ніхто не почне шукати нас раніше вечора, якщо взагалі... «Хто-небудь іще думає про нас сьогодні! Спиш! Цим ти покажеш, що простила і віриш мені!» Консуело відповіла йому блаженною усмішкою. Він поцілував її в чоло, сів за столик, а вона заснула благодійним сном, сповненим найсолодших мрій. Анзолето так довго прожив спокійно й безновинно поблизу цієї дівчини. Що йому не важко було після одного дня збудження Повернутися до своєї звичайної ролі брата Ця братня любов була, так би мовити, нормальним станом його душі До того ж, почута минулої ночі під балконом Дзустін'яні Могло тільки зміцнити його рішення «Спасибі вам, шановні добродії», – думав Анзолето «Ви дали мені урок вашої власної моралі», і нікчемний хлопчисько, повірте, зуміє скористатися ним найгірше за будь-якого розпусника-джигуна вашого стану. Якщо володіння прохолоджує, якщо права чоловіка ведуть до пересиченості й відрази, ми зуміємо зберегти в недоторканості те полум'я, що його, за вашими словами, так легко загасити. Ми зуміємо втриматися і від ревнощів, і від зради. І навіть від насолод любові. Ваші пророцтва, знаний мудрий Барбаріго, ідуть на добро. Корисно повчитись у вашій школі. Серед цих роздумів Анзулето, теж зовсім змучений безсонною ніччю, задрімав, опершись на стіл, але сон його був неміцний. Тільки сонце почало спускатися до обрію, він підхопився, і підійшов подивитися, чи не прокинулася Консуело. Промені призахідного сонця, проникаючи крізь вікно, заливали чудовим пурпурним світлом старе ліжко, і сплячу гарну дівчину. Зі своєї білої, серпанкової косинки Консуело зробила щось на зразок запони, прив'язавши її до філігранного розп'яття, прибитого в головах. Це легке покривало Граціозно падало на її гнучке надзвичайно пропорційне тіло. У цій рожевій напівмлі вона лежала, мов би, квітка, що схилила надвечір свою голівку. Її чудове чорне волосся розметалося по матово-білих плечах. Руки були схрещені на грудях, як у святої. Дівчина здавалася такою непорочною і була така божественно гарна. Що Анзулето подумки вигукнув. О, гравдусті Яні! Як жаль, що ти не бачиш її В цю мить, і коло неї Мене, ревнивого, Невсипущого стража скарбу, Який ніколи не дістанеться тебе. У цю саму хвилину Зовні почувся легкий шум. Тонкий слух Анзулето Вловив плескіт води об хатину, В якій жила Концуело, до Кортемінеллі рідко приставали гондоли. До того ж цього дня Анзолето був особливо здогадливий. Він плигнув на стілець і дістався слухового віконечка, що було пророблене майже в стелі, і виходило на маленький канал. Тут він побачив графа Зусіньяні. Вийшовши з гондоли, то підійшов до напівголи дітлахів, що гралися на березі, і почав їх про щось розпитувати. У першу хвилину Анзолето не знав, на що зважитися, чи розбудити свою подругу, чи замкнути двері. Але за ті десять хвилин, які граф ужив на розпитування і розшуки мансарди Консуело, юнаку стиг озброїтися диявольською холоднокровністю. Він відхилив двері для того, щоб у кімнату можна було безперешкодно і без шуму війти, а сам повернувся до столика. І зробив вигляд, що пише ноти. Серце його калатало в грудях, але обличчя було зовсім спокійне, нітрохи не видаючи внутрішнього хвилювання. Дійсно, граф увійшов на вшпиньках, бажаючи застукати Консуело з ненацька. Злойдарське омеблювання обрадувало його, видавшись найбільш сприятливою умовою спокушання. Він привіз із собою вже підписаний ним контракт. І сподівався, що з таким документом буде прийнятий не занадто суворо, але при першому ж погляді на це дивне святилище, де чарівна дівчина спала ангельським сном на очах свого шанобливого чи вдоволеного коханого, бідолашний з усіньяні зовсім знітився, заплутався своєму плащі, переможно перекинутому через плече і затупцював на місці між столом і ліжком, не знаючи, до кого звернутися. Анзолето помстився за вчорашню принизливу сцену біля гондоли. «Ваша ясновельможносте, пане графе!» – вигукнув він, підводячись і роблячи вигляд, що страшенно здивований несподіваною появою графа. «Я зараз розбуджу мою наречену!» «Ні!» Відповів граф, який уже встиг отямитися і повернувся до Анзолето спиною, щоб удосталь надивитися на Консуело. Я щасливий, що бачу її такою, і забороняю тобі будити її. Так-так, милуйся нею, думав Анзолето. Мені тільки цього й треба. Консуело не прокидалась, і граф Притишивши голос із найлагіднішим і найвеселішим обличчям, почав висловлювати свій захват «Ти мав рацію, Дзото», – мовив він невимушено «Консуело – найкраща співачка в усій Італії, а я помилявся, сумніваючись у тому, що вона ще й найкрасивіша жінка в світі Але ж ви, ваша ясновельможність, вважали її потворною», – зазначив лукаво Анзолето і ти, звичайно, передав їй усі мої грубі висловлювання. Але нічого, я сподіваюся надолужити їх таким великим штрафом, що тобі не вдасться більше шкодити мені, нагадуючи їй про мою провину. Шкодити вам? Ваша ясна вельможність. Як би я міг це зробити, хоча б навіть це й спало мені на думку. Тут Консуело злегка поворухнулася. «Дамо їй спокійно прокинутися, щоб не налякати її, а ти звільни мені стіл. Мені треба розкласти на ньому і перечитати контракт Консуело. Знаєш, поки вона спить, ти можеш і сам проглянути його», – мовив граф, коли Анзулето, виконавши наказ, очистив стіл. «Контракт? до пробного дебюту? Та це ж просто чудово! О, мій шляхетний покровителю!» і дебют негайно до закінчення строку ангажементу Корили. Це мене не бентежить, неустойка в тисячу цахінів, ми заплатимо їй тільки й усього. А якщо Корила пустить у хід інтриги, ми за ці інтриги запроторимо її до в'язниці. Боже мій, для сеньора графа немає перешкод. Так Дзотто. Відповів граф. Ми саме такі Якщо вже чого хочемо То досягаємо цього Супереч усьому І усім Як? Умови ангажементу Ті, що й корили Для дебютантки без імені Без популярності Ті ж умови, що для знаменитої Співачки, кумира публіки Нову співачку Обожнюватимуть іще більше Якщо ж умови колишньої співачки її не задовольнять, то варто їй сказати одне слово, і вона отримає вдвічі більше. Все залежить однеї самої, додав граф трохи голосніше, помітивши, що Консуело прокидається. Її доля в її руках. Консуело, почувши крізь сонці слова, протерла очі. Та переконавшись, що все це відбувається наяву, зісковзнула з ліжка, не замислюючись над незвичайністю таких відносин. Вона дала лад волосю, накинула мантилю і з наївною довірливістю втрутилася в розмову. «Ви занадто добрі, сеньори графе, але я не настільки самовпевнена, щоб скористатися вашою добротою. До дебюту я не підпишу ангажементу». Це було б несумлінно з мого боку. Я можу не сподобатися публіці, провалитися, бути освистаною. А раптом буду не в голосі, розгублюся. Зрештою, просто буду некрасивою. Зв'язаний словом, ви не візьмете його назад із гордості. А я ж занадто горда, щоб зловжити ним. Некрасивою в такий-то день, консуело, вигукнув граф пожираючи її очима. «Ви, некрасивою, гляньте на себе, яка ви є зараз!» Вів далі він, узявши її за руку і підводячи до столу, на якому стояло дзеркальце. «Якщо ви чудові в такому костюмі, що ж буде, коли з'явитися всипана коштовним камінням, сяюча, тріумфуюча?» Анзулето, бачачи зухвалість графа, ледве не скрекотав од люті зубами, але глузлива байдужість, із якої консуело поставилася до вульгарних залицянь веліможі, відразу ж заспокоїла його. "Сеньор графе, сказала вона, відштовхуючи від себе осколок дзеркала, що граф підніс до її обличчя. Глядіть, не розбийте залишок мого дзеркала. У мене ніколи не було іншого, і я ним дорожу, тому що воно ніколи не обманювало мене. Хоч хто б я була, потвора чи красуня, але я відмовляюся від ваших щедрот. До того ж мушу сказати вам одверто, що ні дебютувати, ні укладати контракт я не буду, якщо мого нареченого, який стоїть зараз перед вами, не буде також запрошено до вашого театру». В нас із ним має бути один театр і одна публіка, і розлучитися ми не можемо, тому що збираємось обвінчатися. Це несподіване визнання, трохи приголомшило графа, але він одразу оговтався від своєї зніченості. Ваша правда, Консуело, і я зовсім не хочу вас розлучати. Зото буде дебютувати разом з вами. Тільки ми не мусимо заплющувати очі на те, що хоч у нього й великий талант, але все-таки йому далеко до вас. Я думаю інакше, гаряче заперечила Консуело, почервонівши при цьому, наче образу було нанесено їй самій. Знаю, знаю, що він більшою мірою ваш учень, аніж учень того професора, якого я йому дав, посміхаючись, зауважив Зуссіньяній. «Не відмовляйтеся, моя красуне! Пам'ятаєте? Порпора, довідавшись про вашу дружбу з ним, вигукнув. Тепер мені зрозумілі деякі його достоїнства, а то я ніяк не міг їх сполучити зі стількома вадами. Я дуже вдячний панові професорові!» Вимушено посміхаючись, сказав Анзолето. «Нічого, він змінить свою думку!» Весело мовила Консуело. Публіка змусить мого шановного, славного вчителя пересвідчитись у протилежному. Ваш шановний, славний вчитель, кращий знавець співу в усьому світі, заперечив граф. Нехай же Анзулето продовжує користуватися вашими вказівками. Це тільки буде йому на користь, але повторюю, ми не можемо укласти з ним угоди, поки не довідаємось як до нього поставиться публіка. Нехай він дебютує, а там, за нашої прихильності, ми зуміємо по справедливості задовольнити його вимоги. Тоді ми будемо дебютувати разом. Ми, ваші покірні слуги, пане графе, але ніякого контракту, ніяких підписів до дебюту. На цьому я стою твердо. Ви, консуело, можливо, не зовсім задоволені тими умовами, які я вам пропоную, так продиктуйте свої, ось вам перо. Самі викреслюйте, самі додавайте мій підпис унизу. Консуело взялася за перо, Анзулето зблід, а граф, помітивши це, від задоволення закусив краєчок свого мереживного жабо, яке весь час смикав. Рішуче перекресливши контракт, Консуело написала там, де ще залишалося місце над підписом графа. Анзолето і Консуело зобов'язуються разом прийняти умови, які захоче граф Зустін'яні їм запропонувати після їхнього дебюту, що мусить відбутися в майбутньому місяці в театрі Сан-Самуеле. Вона швидко підписала своє ім'я, а потім передала перо коханому. Підписуй, не читаючи, сказала вона. Цим ти хоч якою мірою доведеш твоєму благодійникові свою вдячність і довіру. Анзулето все-таки, перш ніж підписати, швидко пробіг очима написане. Гравте аж прочитав, дивлячись через його плече. Консуело. вигукнув з Справді. «Ви дивна дівчина! Дивовижна істота! Ну, а тепер ходімо обоє до мене обідати!» – додав він, розірвавши контракт і пропонуючи руку консуело. Дівчина прийняла запрошення, але попросила графа разом з Анзолетто почекати їй в гондолі, поки вона приведе себе до ладу. «Як видно, у мене буде на що шити собі вінчальну сукню». Подумала Консуело, залишившись на самоті. Вона надягла сицеве плаття, пригладила волосся і, вибігши на сходи, помчала вниз, виспівуючи на весь голос якусь дзвінку, музичну фразу. Граф, бажаючи виявити особливу чемність, залишився Занзулетто очікувати її на сходах. Не підозрюючи, що Зусіньяні може опинитися так близько, вона ледве не впала в його обійми. Але швидко вивільнившись, піймала його руку і за місцевим звичаєм піднесла до губ і шанобливістю підлеглої, що не прагне переступити через розходження в суспільному становищі. Потім, обернувшись, кинулася на шию нареченому і радісна та пустотлива стрибнула в гондолу, не чекаючи на свого церемонного покровителя, трохи розсердженого всім, що сталося. Кінець чотирнадцятого розділу. Читала Лілія Мироненко.